Розділ другий. Я відчуваю, як хтось сіпає мене за щиколотки. Руки ковзують мені під плечі, і якась жінка каже, «Як же його витягти з цієї коробки?» Чоловік відповідає, «Гадки не маю. Дивись, но, ну він приходить до тями». Я розплющую очі, але бачу тільки якісь змазане рухи світло. Чоловік гиркає, «Виймаємо вже його звідси, чорт, забирай!» Я намагаюся щось сказати, але з мого рота вилазить якась словесна каша. Жінка говорить, «Доктор Десен, ви мене чуєте? Ми зараз перекладемо вас на каталку». Я дивлюсь у бік своїх ніг, і постать чоловіка набуває чіткіших образів. Він дивиться на мене крізь віконце алюмінованого захисного костюма з автономним дихальним апаратом. Він переводить погляд на жінку десь позад мене і командує, «Раз, два, три!» Вони перекладають мене на каталку і застібають фіксатори навколо моїх щикало такий кистей. Це тільки для вашої безпеки, доктор Десен. Я бачу, як над мною десь на висоті 12-15 метрів мелькає стеля. Господи, де це я? В якомусь ангарі? У пам'яті спалахує спогад, укол голки в шию. Мені щось укололи. Це якась божевільна галюцинація. Тріщить рація. Евакуаційна група, доповідайте прийом. Жінка відповідає, в голосі бринить хвилювання. «Де син у нас? Ми в дорозі, прийом!» Я чую, як повискують на ходу колеса. «Вас зрозумів, оцінка початкового стану, прийом!» Вона простягає руку в рукавичці, вмикає якийсь вимірювальний прилад, прилеплений до моєї лівої руки. «Частота пульсу – 115, кров'яний тиск – 140 на 92, температура – 36,9, кисень – 95%, гамма – 87 сотих, «Час прибуття – 30 секунд. Кінець зв'язку». Я здригаюся від якогось годіння. Ми в'їжджаємо в товсті броньовані двері, які повільно відчиняються. Боже мій, спокійно тобі це сниться. Колеса попискають частіше і нетерплячіше. Ми в коридорі. Стіни затягнені поліетиленом. У мене мружаться очі від навали світла, яке ліляться з люмінесцентних ламп над головою. Двері за нами зачиняються з грюкотом і зловісним клацанням, ніби ворота фортеці. Мене вкочують в операційну залу до величної фігури у скафандрі, яка стоїть у морі світла, щолини з хірургічних світильників. Він усміхається до мене крізь маску конце і говорить, наче ми з ним знайомі. Із поверненням, Джейсоне, вітаю. Ти зробив це? Повернення? Мені видно тільки його очі, але нікого зі знайомих вони мені не нагадують. Ти відчуваєш біль денебудь? питає він. Я хитаю головою. «Ти знаєш, звідки в тебе ці порізи і синяки на обличчя?» Хитаю головою. «Ти знаєш, хто ти?» Киваю. «Ти знаєш, де ти?» Хитаю головою. «Ти впізнаєш мене?» Хитаю головою. «Я Лейтон Вене, генеральний директор і лікар. Ми колеги і друзі». Він тримає пару ножиць. «Треба звільнити тебе від цього одягу». Він знімає вимірювальний пристрій і зрізає з мене джинси і труси кидаючи їх у металевий лоток. Коли він ріже на мені сорочку, я втуплююся в лампи і намагаюся не панікувати. Але я голий, прив'язаний до каталки. Ні, нагадую я собі. Це галюцинація, що я голий і прив'язаний до каталки, бо нічого цього не може бути. Лейтон піднімає піднос із моїми черевиками і одягом і передає комусь за моєю головою, не в полі мого зору. Усе перевірити. Із зали хтось швидко виходить. Відчуваю пощипування від ізопропілового спирту на мить до того, як Лейтон витер ділянку шкіри на моїй руці. Він зав'язує джгут над моїм ліктем. «Візьмемо трохи крові», – каже він і бере з лотка з інструментами товсту голку для підшкірних ін'єкцій. Він вправний. Я навіть не відчув уколу. По завершенні Лейтон котить каталку аж у протилежний куток операційної до скляних дверей, на стіні біля яких вмонтовано сенсорний екран. «Я хотів би тобі сказати, що зараз буде весело», – каже він. «Якщо ти справді настільки збитий з панделику, що не пам'ятаєш, що зараз буде, то може воно і на краще». Я хочу спитати, що відбувається, та язик досі не слухається. Пальці Лейтона бігають по сенсорному екрану, скляні двері відчиняються, і він заштовхує мене в камеру, де саме стільки місця, щоб помістилася каталка. «Дев'яносто секунд», – каже він. «Усе добре, від цієї штуки ще ніхто не помирав». Чується шипіння повітря, і скляні двері зачиняються. Утоплені в стелю світильники випускають холодне синє світло. Я витягую шию. Стіни зусібічі помережені мудрованою системою отворів. Зі стелі розсуплюється дрібний перехолоджений туман і вкриває всього мене з голови до ніг. Тіло напружується, холодні краплі на шкірі замерзають і перетворюються на крижені бісеринки. Я тримчу, а стіни камери починають гудіти. Із утворів з наростаючим шипінням виривається біла пара. Спочатку стрімкий потік, потім розбризкування. Зустрічні струмені врізаються один в один над каталкою, наповнюючи камеру густим туманом, який приглушує верхнє світло. Там, де туман торкається моєї шкіри, замерзлі бісеринки неминуче вибухають. Вентилятори починають працювати на виду. За п'ять секунд газ викачується з камери, а в ній залишається специфічний запах на в повітрі літнього дня перед бурою. Суха гроза і озон. У результаті реакції цього газу з переохолодженою рідиною на мої шкірі утворюється пакуча піна, яка шмалить, не згірше за кислотну ванну. Я гарчу, сіпаюсь у своїх оковах і думаю, скільки ж це триватиме. Я ледве витримую цей біль і вже підступає вирішальний момент. Або це припиниться, або воно мене вб'є. Думки ви стрілюєте з швидкістю світла. Невже наркотик здатен на таке? Створювати галюцинації і викликати білі з такою жахливою правдоподібністю. Надто відчутно, надто реально, а раптом це відбувається насправді. Може, це якісь штучки ЦРУ, і я піддослідний в якійсь чорній клітинці, де мене мордують різними експериментами, то саме ці люди викрили мене. Чудова, тепла вода ринула зі стелі на мов без пожежного шлану, змиваючи пекучу піну. Коли вода перестає текти, з отворів виривається підігріти повітря, обдуваючи мою шкіру, наче гарячий вітер в пустелі. Біль минає. Я зовсім оговтувся. Двері позаду мене відчиняються і каталку викочують. Лейтон дивиться на мене. Непогано, так? Він завозить мене в сусідню палату і розстібає фіксатори навколо моїх і кистей. Рукою в рукавичці він ривком допомагає мені сісти на каталці. У мене паморчиться в голові, і кімната встигає зробити кілька обертів, перш ніж все навколо стає на свої місця. Він оглядає мене. То що, краще? Я киваю. Тут стоїть ліжко і тумбочка, на якій акуратним стосиком складений чистий одяг. Стіни оббиті чимось м'яким. Ніде не видно гострих країв. Я сковзаю до краю каталки, а лейтон підтримує мене за лікоть, допомагаючи встати. У мене витяні ноги, я ледве стою. Він підводить мене до ліжка. Я залишу тебе, щоб ти одягнувся і повернуся, як принесуть результати твоїх аналізів. Це ненадовго. Все гаразд. Я можу залишити тебе на хвилину? Нарешті в мене прорізується голос. Я не розумію, що відбувається. Я не знаю, де я. Дезорієнтація мене. Я за цим простежу. Ми тебе витягнемо. Він котить каталку до дверей, але на порозі зупиняється, дивиться на мене крізь віконце в скафандрі. Я справді радий тебе знову бачити, брате. Нагадує центр управління польотами, коли повернувся полон 13, ми всі дуже пишаємося тобою. Двері за ним зачиняються. Три ригелі клацюють у замку, наче три постріли. Я встаю з ліжка і, ледве переставляючи ноги, підходжу до тумбочки. Я ще дуже слабкий, тож кілька хвилин натягую добротні просторі штани без ременя і ляну сорочку. Просто над дверима за мною спостерігаю відеокамера. Я повертаюся до ліжка, сиджу сам один у цій стерильній тихій кімнаті і намагаюся зібрати докупи свої останні реальні спогади. При цьому в мене таке враження, ніби я тонув за три метри від берега. Онде на березі лежать мої спогади, я їх бачу, я майже торкаюся їх рукою, але мої легені наповнюються водою. Мені важко тримати голову на поверхні. Щоб більше я силкуюся зібрати ці уривки, то більше енергії витрачаю. Сильніше борсуюся, більше панікую. Усе, що я не збирав, сидячи в цій білій, оббитій м'якій кімнаті, це Телоніус Монк. Аромат червоного вина. Я стою на кухні, ріжу цибулю півкольцями. Підліток малює. Чекайно, ну, не просто підліток, мій підліток, мій син. Не просто кухня, а моя кухня, мій дім. Це був сімейний вечір. Ми разом готували вечерю. Я бачу, як Даніела усміхається, я чую її голос і джазову мелодію. Відчуваю запах цибулі, кислова та солодкий аромат вина в подиху Даніели. Бачу блиск в її очах. Як безпечно і затишно на нашій кухні цього сімейного вечора. Але я не залишився. З якоїсь причини я пішов. Чому? Ось воно ще трошки, і я згадаю. Ригелі відсуваються знов, наче постріл, і двері до палати відчиняються. Лейтон змінив скафандр на класичний лабораторний халат. Він стоїть у дверях і всміхається, наче на силу стримується і наперед смакує новину. Тепер я бачу, що він десь мого віку прибабливий, з виглядом зірки школи, з помірним легким заростом на обличчі. «Гарні новини», – каже він. «Усе чисто». «Чисто від чого?» «Від радіаційного зараження, біологічної загрози, інфекційних хвороб». Остаточні результати сканування твоєї крові будуть готові вранці, але карантин тобі не потрібен. Ага. Ось що в мене є для тебе. Він дає мені пакет зіп зі зв'язкою ключів і затискачем для банкнотів. Джейсон Дессен, недбало написана чорним маркером на шматку клейкої стрічки, приліпленої до пластику. То що? Всі чекають на тебе? Я кладу в кишеню те, що вочевидь є моїми особистими речами, і прямую за Лейтоном через операційну. У коридорі з півдесятки робітників вздирають поліетилен зі стін. Побачивши мене, всі починають аплодувати. Якась жінка вигукує. «Ти супер, Джасен!» Ми йдемо, і скляні двері розчиняються навстіж. До мене повертається сила і рівновага. Ми виходимо на сходи, піднімаємося. Наші кроки дзвін лунають на металевих східцях. «У тебе все гаразд?» – питає Лейтон. «Так, а куди ми йдемо?» «На дебрифінг. Дебрифінг метод роботи з психічною травмою, відносяться до заходів екстреної психологічної допомоги. Але ж я навіть краще залиш свої думки для бесіди. Ти ж знаєш, протоколи все таке. Два прольоти вгору і він відчиняє скляні двері завтовшки з три сантиметри. Ми заходимо в інший коридор, де з одного боку вікна від підлоги до стелі. Вони виходять на ангар, навколо якого цей коридор і обертається всього чотири поверхи, нагадуючи атріум. Я підходжу до вікон, щоб краще роздивитись. Однак натомість Лейтон заводить мене в другий двері ліворуч, і ми опиняємося в кімнаті з приглушеним світлом, де за столом стоїть жінка в чорному брючному костюмі, ніби чекаючи мого приходу. "Привіт, Джейсона", каже вона. "Привіт". Її очі на мить перехоплюють мій погляд, коли Лейтон чіпляє вимірювальний прилад мені на ліву руку. "Ти ж не проти, правда?" питає він. Мені буде спокійніше, якщо я контролюватиму твої найважливіші життєві показники. Скоро тобі вже нічого не загрожуватиме. Лейтон легенько торкається моїх лопаток, спонукаючи мене йти далі в глибкі кімнати. Я чую, як позаду зачиняються двері. Жінці років сорок. Коротке чорне волосся, підкреслює дивовижні очі, добрі і водночас проникливі. Світло м'яке і комфортне, наче в кінотеатрі перед початком фільму. У кімнаті два дерев'яні стільці з прямими спинками. На маленькому столику ноутбук, каравка з водою, дві склянки, сталевий глек і кухоль, з якого піднімається пара і наповнюю всю кімнату пахощами доброї кави. Стіни і стелі зроблені з димчастого скла. Джейсона, прошу, сідайте, і ми можемо починати. Я вагаюся п'ять довгих секунд, роздумуючи, чи не вийти з кімнати, але щось мені підказує, що це буде погана, а може і катастрофічна ідея. Тож я сідаю на стілець. Беру каравку і наливаю собі склянку води. Якщо ви голодні, то зараз принесуть їжу. Ні, дякую. Вона всідається навпроти мене, поправляє окуляри на перенісі і щось друкує на ноутбуці. Зараз. Вона дивиться на свій наручний годинник. Сім хвилин на першу ранку. 2 жовтня. Я Аманда Лукас. Ідентифікаційний номер співробітника 9567 і сьогодні ввечері зі мною... Вона робить мені знак рукою. Um, Дякую, Джейсон. Для довідки та для протоколу. Приблизно о 22.59 1 жовтня технік Чад Ходж під час звичайного обходу внутрішніх приміщень виявив непритомного доктора Десона, який лежав на підлозі в ангарі. Була викликана евакуаційна бригада, і доктора Десона помістили в карантин о 23.24. Після знезараження і первісної лабораторної очистки, яку провів доктор Лейтон Вене, Доктора Десена припровадили до конференц-зали на підрівні 2, де і починається наша перша бесіда до брифінгу. Тепер вона дивиться на мене з усмішкою. Джейсена, ми надзвичайно раді вашому поверненню. Вже пізно, але майже вся команда примчала сюди з міста. Ви, мабуть, здогадуєтеся, що всі зараз спостерігають за склом. Навколо нас зриваються аплодисменти і вітання. Кілька людей вигукують моє ім'я. Світла вистачає настільки, щоб бачити, що робиться за склом. Засклану кабінку оточують театральні сидіння, 15 чи 20 чоловік стоять, більшість усміхаються, деякі навіть витирають очі, наче я повернувся з якоїсь героїчної місії. Я помічаю, що двоє з них озброєні, видно, як виблизкують під світлом ручки їхніх пістолетів. Ці чоловіки не усміхаються і не аплодують. Аманда штовхає назад свій стілець, підхоплюється і плескає в долоні разом з усіма. Здається, вона також глибоко зворушена. А в мене в голові б'ється лише одна думка. Та що за вбіси зі мною сталося? Коли аплодисменти вщухають, Аманда знову сідає. Вона каже, вибачте нам таку пристрасть, але досі повернулися лише ви. Я не маю жодного уявлення, про що вона говорить. Якась частина мене хоче так і сказати, а інша частина підозрює, що, мабуть, не варто. Світло знову тьменіє. Я вхопився в склянку з водою, мов зарітівний круг. Чи знаєте ви, як довго були відсутні? Питає вона. – Де це я був відсутній? – Ні. – Чотирнадцять місяців. – Господи. – Це для вас шок, Джейсоне? – Можна і так сказати. – Що ж, ми всі сидимо як на голках, палаємо від нетерпіння, аж підстрибуємо. Ми чекаємо вже більше року, щоб спитати, що ви бачили. Де були? Як вам вдалося повернутися? Розкажіть нам усе і, будь ласка, почніть із самого початку. – Я відпиваю ковток води, чіпляючись за останній чіткий спомен, як потапаючи за соломинку. Я йду з дому в сімейний вечір. А потім? Я йду тротуаром крізь холодну осінню ніч з усіх барів долана трансляція гри Чикаго Cubs. Куди? Куди я йшов? Не поспішайте, Джейсоне. Ми вас не підганяємо. Райан Голдер. Ось з ким я мав зустрітися. Я прийшов в бар «Віліч Темп» і там випив дві порції найкращого шотландського віскі, якщо вже зовсім точно, із моїм колишнім сусідом по кімнаті в коледжі, Райаном Голдером. Невже він якось причетний до цього? Я знову себе запитую, невже все це, це реально відбувається? Я піднімаю склянку води, на вигляд вона абсолютно реальна. На ній навіть утворюється конденсат і на пальцях відчувається прохолодна волога. Я дивлюся в очі Аманди. Я уважно дивлюся на стіни. Вони не розчиняються в повітрі. Якщо це якийсь стріп, навіяний наркотиками, то це щось зовсім новеньке. Ні візуальних, ні слухових спотворень. Ніякої ейфорії. Річ не в тім, що це місце нереальне, просто мене тут не повинно бути. Щось не так із моєю присутністю тут. Я навіть допуття не розумію, що це означає, просто я це точно знаю. Ні, це не галюцинація. Це щось зовсім інше. Спробуємо по-іншому, пропонує Аманда. Що останнє ви запам'ятали перед тим, як прокинутись в ангарі? Це був бар. Що ви там робили? Зустрічався зі старим другом. А де був цей бар? На Логансквер. Тобто ви все ще перебували в Чикаго? Так. Гаразд. А ви можете його описати? Її голос повисає в тиші. Я бачу Ель темно, тихо. Занадто тихо для Чикаго. Хтось наближається. Хтось хоче завдати мені болю. Моє серце починає калатати. Руки пітніють. Я ставлю склянку на стіл. Джейсоне, Лейтен каже, що ваші життєві показники підвищуються. Я знову чую її голос, але між нами океан. Чи це якийсь фокус? Мене з кимось переплутали. Ні, не питай її про це. Не вимовляй цих слів. Стань тим, ким вони тебе вважають. Ці люди холодні, спокійні. А двоє навіть озброєні. Скажи йому все, що вони хочуть почути від тебе, бо якщо вони зрозуміють, що ти не той, за кого вони тебе вважають, то що тоді? А тоді ти зможеш більше ніколи не вийти з цієї кімнати? В голові починає пульсувати. Я торкаюсь черепа і намацую набряк, він зовсім свіжий, я здригаюсь. Джейсоне, мене вдарили, на мене хтось напав. А якщо мене сюди принесли? А що як ці люди, хоч які привідні у змові з тим, хто це зробив зі мною? Я торкаюся голови з боку і намацую ще одну рану. Джейсоне? Я бачу маску гейше. Я голий і безпорадний. Джейсоне? Лише кілька годин тому я був удома, готував вечерю. Я не той чоловік, за якого вони мене вважають. А що буде, коли вони це з'ясують? Лейтоне, чи не могли б ви підійти до нас? Кепські справи. Мені більше не можна залишатися в цій кімнаті. Мені треба триматися подалі від цих людей. Мені треба подумати. Амандо, я повертаю себе до теперішнього моменту, намагаючись викинути всі ці питання і страхи з голови, та це однаково, щоб підсипати прорвану греблю. Це треба припинити це нікуди не годиться. Мені ніякого признатися», – кажу я. Я зовсім знесилений, та й по правді від процедури знезараження радості мало. Ви хочете зробити невелику перерву? Ви не будете заперечувати. Мені треба трохи провітрити голову, я вказую на ноутбук. Та й на цій штуці хотілося б мати хоч трохи розумний вигляд. Звичайно. Вона щось друкує. Ми припиняємо запис. Я підводжуся. Вона пропонує. Я можу провести вас в окрему кімнату. У цьому немає потреби. Я відчиняю двері і виходжу в коридор. Лейтон Вене чекає. Джейсоне, я б радив тобі лягти. Твої життєві показники далекі від норми. Я віддираю пристрій від руки і віддаю лікарю. Дякую за турботу, але щоб мені справді не завадило, то це туалетна кабінка. О, звісно, я приведу тебе. Ми прямуємо коридором. Штовхаючи плечем важкі скляні двері, він веде мене назад до сходів, які зараз порожні. Тихо, тільки чути, як вентиляційна система відкачує нагріте повітря в найближчий вентиляційний отвір. Я хапаюся за поручень і перехиляюся прямо в серцевину відкритого простору. Два прольоти вниз, два вгору. Що там Аманда казала на початку бесіди, що ми на підрівні два? Невже це все під землею? «Джейсоне, ти йдеш?» Я йду за Лейтоном, видираюся нагору, поприватяні ноги і головний біль. В верхній частині прогону, біля армованих сталевих дверей, видніється напис «Земля». Лейтон проводить ключем-карткою, набирає код і відчиняє двері. Перед нами на стіні вивіска «Лабораторії швидкості». Ліворуч – ряд ліфтів. Праворуч – контрольно-пропускний пункт із грізним охоронцем, який стоїть між металодетектором і турнікетом, Вихід – якраз позаду нього. Здається, місцева охорона стоїть переважно обличчям до входу, і налаштовано більше не пускати людей уйти, ніж вийти. Лейтон веде мене повз ліфти коридором до пари подвійних дверей у дальньому кінці, котрі він відчиняє своїм ключем карту. Ми входимо, він вмикає світло. Перед нашими очима з'являється добре обладнаний кабінет, стіни якого прикрашені фотографіями комерційних пасажирських авіалайнерів, військових надзвукових реактивних літаків і двигунів, котрі приводять їх в рух. Мені впадає в око фотографія в рамці на столі. Літній чоловік тримає на руках хлопчика, дуже схожого на Лейтона. Вони стоять в ангарі перед величезним турбовентиляторним двигуном прямо по центру ангару. «Я подумав, що в моїй ванні тобі буде зручніше», – Лейтон вказує на двері в дальньому кутку. «Я буду тут», – каже він, сідаючи на край столу і витягаючи телефони з кишені. «Гукай, якщо тобі щось буде треба». Ванна холодна і стерильна. Тут є туалет, пісуар, душова кабінка і маленьке віконце посередині задньої стінки. Я зайшов в туалет. У мене перехопило подих, я ледве дихаю. Вони чекали мого повернення 14 місяців, навряд чи вони випустять мене з цієї будівлі. Не сьогодні. Може, вони мене недовго триматимуть з огляду на те, що я не той чоловік, за якого вони мене вважають? Хіба що це якесь химерне випробування або гра? Голос лейтена пробувається крізь двері. У тебе там все гаразд? Так. Не знаю, що ти там побачив у середині тієї штуки, але я хочу, щоб ти знав. Я завжди поряд брате. Якщо щось не так, то ти кажи мені, я допоможу. Я підводжуся. Він веде далі. Я дивився на тебе із глядацької зали, мушу сказати, що ти явно не в собі. Якщо мені доведеться знову йти з ним через вестибюль, чи вдасться мені відірватися і прорватися через охорону? Я уявив того здоровезного охоронця біля металодетектора. Мабуть, що ні. З точки зору фізичного стану все, я думаю, буде гаразд. А от твій психічний стан мене дуже турбує. Щоб дістатися вікна, мені доводиться стати на обідок порцелянового пісуара. Скло виявляється заблокованим рукоятками з обох боків. Вікно всього 60 на 60 сантиметрів, і я сумніваюся, що пролізу в нього. Голос Лейтона відлунюється у ванні, та коли я сповзаю на раковину, його слова чіткішають. Найгірше, що ти можеш чинити, це намагатися впоратися з цим самотужки. Будьмо чесними, ти з тих хлопців, які вважають, що самі здатні подолати будь-що. Я підходжу до дверей. Тут є защипка. Тримдячими пальцями я повертаю циліндр замка. Хай там що ти відчуваєш? Його голос поряд за кілька сантиметрів. Я хочу, щоб ти ділився цим зі мною. І якщо треба перенести цей дебріфінг на завтра чи на наступний... Коли защипка, м'яко клацнувши, стає на місце, він замовкає. Якусь мить усе тихо. Я обережно відступаю крок назад. Ледь двері сіпаються, а потім насамовито гуркочуть у рамі. Лейтон гукає. «Джейсоне! Джейсоне!» А потім. «Групу безпеки негайно до мого кабінету! Десен зачинився в ванні!» Двері здригаються під ударами Лейтена, але замок тримає міцно. Я кидаюсь до вікна, видираюся на пісуар і сіпаю обидві рукояті з обох боків скла. Лейтон на когось кричить, і хоч я не розбираю слів, але мені відчувається наближення чиїхось кроків. Вікно відчиняється. Досередини вливається нічне повітря. Навіть стоячи на пісуарі, я не впевнений, що туди доберуся. Відштовхуюсь від пісуара, підстрибую і тягнуся до відчиненої рами, але мені здається лише просунути в неї одну руку. Коли щось гупає у двері, мої черевики самі шкребуть і ковзують по гладкій вертикальній стіні. Нема за що зачепитися або на що спертись. Я падаю на підлогу, знову видираюсь на пісуар. Лейтон горлає. «Давай!» Я знову стрибаю і цього разу мені вдається зачепитися за підвіконня обома руками. Я ледве тримаюся, але принаймні не падаю. Коли позаду вибивають двері ванної, я вже звиваюсь у вікні. Лейтон гукає мене, його голос зривається у пронизливий верзк. Я вивалююсь у темряву. Півсекунди я падаю обличчям на тротуар, підхоплююсь на ноги, приголомшений, сторопілий, у вухах дзвенить, по що ці тече кров. Я на дворі, у темному проході між двома будинками. У рамі відчиненого вікна з'являється обличчя Лейтона. «Джейсоне, не роби цього! Я тобі допоможу!» Я відвертаюся і біжу в невідь. Спочатку, щоб хоч вибратися із цього проходу. Так, вибрався. Тепер кілька цегляних сходинок униз. Я у бізнес-парку. Непримітні невисокі будівлі групуються навколо похмурого озерця з підсвіченим фонтаном посередині. Вже пізно, тож не дивно, що довкола ані душі. Я швидко проминаю лавки, підстрижені кущі, альтанку, знак зі стрілкою під написом «До пішохідних доріжок». Кидаю погляд через плече. Будівля, з якої я щойно втік, п'ятиповерхова, не показна, нічим непримітний приклад архітектурної посередності, на виході з якої товчуться люди, ніби оси біля потривоженого вулика. У кінці озерця я, схожу з тротуару, і перебираюся на гравійну стежку. Під випикає мені очі, легені полагкотять, але я й далі розмахую руками і крок за кроком іду вперед. З кожним кроком вогні бізнес-парку залишаються все далі і далі позаду. Нічого не бачу поперед себе, лише привітна темрява, і я прямую до неї. В неї, наче від цього залежить моє життя. Сильний, освіжний вітер ударяє мені в обличчя, і я хочу зрозуміти, куди ж це я йду. Бо мусить же бути попереду бодай якесь світло, або хоч якийсь спалах, та я наближаюсь до якогось величезного чорного провалля. Я чую плескіт хвиль. Я виходжу на берег. Місяця немає, але зорі настільки яскраві, що в темряві вимальовується розбурхана поверхня озера Мічиган. Я дивлюся назад у бік бізнес-парку, краєм вуха виловлюю пошматовані вітром голоси, що наближаються, і я бачу промені кількох ліхтариків, які виблискують у темряві. Я повертаю на північ і починаю бігти. Під ногами хрускотить відпольорова хвилями каміння. За кілька миль берегової лінії видніється слабке нічне світіння в центрі міста, де хмарочоси нависають над водою. Я озираюся, бачу, що кілька ліхтариків спрямовані на південь від мене, а інші спрямовані на північ. Вони женуться за мною. Я повертаю геть від води, перетинаю велодоріжку і прямую до стіни кущів. Голоси наближаються. Цікаво, чи зараз досить темно, щоб вони мене не помітили. На моєму шляху виростає дамба за вишки з метра. Я перелізаю через бетонну споруду, обдираючи гомілки, і стаю на всі чотири, придираючись крізь живоплоти. Гілки хапають мене за сорочку, лізуть в обличчя, в очі. Виборсуюся з кущів і опиняюся посеред дороги, яка йде паралельно береговій лінії. З боку бізнес-парку я чую звук двогона, який швидко наближається. Мене осліплює дальне світло фар. Перебігаю дорогу, перестрибую сітчасту загорожу, і ось вже я біжу чиїмось двором, перескакуючи через перекинуті велосипеди і скейтборди, стрімголов мчу вздовж будинку, поки всередині захлинається від гавкоту собака. Вмикається світло, коли я перебігаю через задній двір, знову перелітаю через паркани, і помічаю, що вже біжу через дальній кінець порожнього бейсбольного поля, із жахом думаючи, чи надовго мене вистачить. Відповідь приходить на дивовижу швидко. На краю внутрішнього поля бейсбольного майданчика я падаю, як підкошений, обливаючись потом, відчуваючи, як болить кожен м'яз. Собака й досі гавкає десь там позаду, але озираючись на озеро я не бачу світла ліхтариків. Не чую ніяких голосів. Я лежу там не знати скільки часу, і здається, що мене вічність перш ніж я зможу віддихатись. Нарешті мені вдається сісти. Ніч прохолодний, вітер, який дме з озера, розхитує навколишні дерева і жене хвилі осіннього листя на бейсбольний майданчик. Я спиняюся на ноги, спраглий, втомлений, і намагаюся осмислити все, що сталося зі мною за останні чотири години мого життя. Але мій мозок не в змозі зараз аналізувати інформацію. Я виходжу з бейсбольного поля і опиняюся в робітничому південному окрузі Чикаго. Вулиці порожні, квартал за кварталом, мирні, тихі будинки. Я проходжу півтора кілометра, може більше, потім зупиняюсь на безлюдному перехресті ділового району, спостерігаючи за прискореному нічний час циклом світлофора наді мною. Головна вулиця за два квартали звідси, а тут взагалі немає ніяких ознак життя, хіба що якийсь занюханий бар по той бік вулиці, у вікнах якого блимають логотипи трьох найуживаніших марок пива. Коли звідти вивалюється очманіла компанія у хмарі диму і п'яному варнякані, Здалеко з'являються фари першого за останні 20 хвилин автомобіля. Таксі, на якому горить знак «Кінець робочого дня». Я виходжу на перехрестя і стою в світлі в світлофора, розмахуючи руками. Наблизившись, таксі гальмує і намагається об'їхати мене, але я ходжу перед ним, стараючись увесь час триматися прямо перед його бампером, змушуючи його зупинитися. Розлючений водій опускає вікно. «Якого дідька ви робите? Мені треба їхати!» Таксист-сумелієць, бородань. Він дивиться на мене через величезні окуляри з товстими скельцями. Він каже, вже друга година ночі. На сьогодні я закінчив, більше не працюю. Будь ласка. Ви вмієте читати? Подивіться на знак. Він плескає рукою по даху автомобіля. Мені треба дістатися додому. Вікно починає підніматися. Я лізу в кишеню, дістаю пластиковий мішечок з моїми особистими речами, розкриваю його і показую йому затискач для банкнотів. Я можу заплатити вам більше, ніж геть з дороги. Я плачу дві ціни. Вікно зупиняється за 15 сантиметрів від верхньої частини дверей. Готівкою? Готівкою. Я швидко проводжу великим пальцем по стосоку банкнот. До північного округа можна доїхати за 75 доларів, і в мене вистачить на подвійну оплату. «То сідайте, якщо ми вже їдемо!» – кричить він. Кілька засідників бару помітили, що таксі зупинилося на перехресті. Вони кидаються в наш бік, гукаючи мені, щоб я притримав машину. І я закінчую підбивати свій баланс. 332 долари і три задавнені кредитні картки. Я всідаюся на заднє місце і кажу, що мені треба на Логанск-сквер. Це ж 40 кілометрів! Так я і плачу вдвічі більше. Він дивиться на мене в дзеркало заднього виду. Де гроші? Я відраховую 100 доларів і кладу їх на переднє сидіння. Решта, коли доїдемо. Він хапає гроші і пригазовує через перехрестя повз п'яниць. Я розглядаю вміст затискача банкнот. Під грошима і кредитними картками ще лежить водійське посвідчення штату Ілліної з моєю фотографією, яке я не бачив. Пропуск у тренажерний зал, де я ніколи не був. І картка медичного страхування від перевізника, котрою я ніколи не користувався. Таксист потай і позирає на мене у вікно заднього виду. У вас була погана ніч? А що, дуже видно? Я думаю, ви п'яний та наче не схоже, одяг порваний, обличчя в крові. Я теж, мабуть, не захотів би підвозити такого, як я, котрий стоїть на перехресті у другій ночі, схожий на бомжа і божевільного. У вас проблеми, каже він. Точно. А що сталося? Та я й сам до пуття не знаю. Я відвезу вас до лікарні. Ні, я хочу додому.